Eta behori, 2000 eta hamalauean usteziko errikoetxeak sohtu zuen eta ekitaldi hori usta itzan, hobiki nezakeen, itzaren usta egun berizioriek. Eta usta hori zer da, e, eskora biltza? Usta hori da, denadakigu usta itzen eta aktua landatu datu izan zela demoran eta usta ona izan zuela eta erriunek. Hor, eskora duzi, lan nahi? E, landatu landatua da. Nagin Naig, nuke edatu. Ola, ekitaldi desbaldinen bidez hoge egiten duzie hasiko da hitzaldi batekin e, pax eskolagian hasteko izanen den uh, parteak batekin. Eta bai hori eta azar horren hamazazpian araseko sortziak eg egiten lapodikan. hoge izaren dugu beraz, za itzaldo hortan Philippe Blanchet sozioologginztikoak bai hizkuntza bidezko diskriminazioari buruzko eskainiko duen hitzaldia eta erakusteko. Ala, hau atzeko zortzeak ditan, beti lapordi gela izanenden lehen itzordua. Jo ituko da biadamunean? Bai, azaroren eme zortzea izren gira, goizeko amakak eta eta hori mediatekan. Eta hori, joo. Kako Jo, eta hor parei gabea ditugun eta horai ongi ezagutua, Filip Albor eta Josian Ager Valenziarekin. Aukeri idik izanenda edo gaztexo ere obekie egan, bederazi hilabetetarik saspiurt eta ino duduten aurgusiak, bagerore toztan atkudira batzu ere, beste batzu, segurki, eta hor kako karakoilaren inguruan konatuko duen eta kontakizuna eta dansatua eginen dakute Filip Albor eta Josian Ager Valenziak. Ah, obeda e, izena maitea, e, lekuen uh, egisek batzeko? Bai, obeda zeren eta jendean izietan dugu, eta hor zenbaki bat edo deitzeko, urs bost, bost bederatzi, bederatzi iru, bat zazpi, zazpi bost. Beraz, hori, azaroren emez sohtzian goizeko amagaketari etan. Bezte idakurketa bat eipatu duguna, e, eskuali jatia huetan azaroren emezetziko itzordia dugu, hau igandea txaldez. Bai ganea txaldez, hoge eta toxiko gira eta lapur digerara eta txaliko lauak etertidan eta hor jendeak irakuketa e eta antzerkia ikusgarriren estrenaldi bat izten dugu onore gain tintziroen jadanik aipatu izannen da benetan begizaipatzeak ere merezi behitu hiru doka eskutik hor bedrazi kontakizun izanen dira eta hori Daniel Landartek eta egin duen eta liburuzko baten eta on ondoriuak eta ikusgai izaren dena azpimarragerezagun ere Daniel Landarten lanak eta meritsu dela ikustea eta azpimarratzea segi Orako lanetan, Daniel, landa gure adiskideak. Hortiko iti, uh, sometegunez uh, pausabatukan endu usta itzan, uh, ekitasmo unnek eta behiz abiatuko da ustegunez. Eta bai, hor izanen gira, beraz, azaroren ogoita hiruan. Zaspeket egitan, beti lapurdi gelan, eta hor, la, guri ejatia eta kanan aldudurikin batean, hor, Sanfranxas Xabieriko kolizioak eta Sanjosep Lizioko ikasleek eskoaraz bideratu duten poietuaren aukezpena izanen dugu, egun hortan, hori talaziz, azaroren izaren hiruan izanen girela. Uztekun gau ez, egin enda hori. Gero... Ondoko egunetan ere ez da fini izanen, ondoko asteburu buru hor eta arte iraunen baitu. Eta bai azaroren oguita laguen izaren gira, arraseko sozietan hor, gomita dugu, beti lapuriko geroan, itzaldi batekin, etorriko zauku, antxon Maia, batuko dugu, Espainiako gerla, eta frankismoa eta eskola autonomia, ekitekoari eta dakogizuen memorioaren inguruko politikoak. Baina, hor, bat bateko itzulpenari izanen da, hor, beraz, e eskola ez dakitenak ere, etorzen aldira, beraz, ez dira, baztehtok izanen, minzaldi hortan. Gure mediateka herri zelebeste larun bat Larumadgoices, eta bai mediatekan hori izenpetzea aspaldian eta landua izanen izan dena bururatu izaren da, beraz izenpetzea horrekin mediateka eta ikasen arteko bai paz itsarpen martai horreta izanen baita Goizeko amagar keterdietan. Haurenlako ipuin konaketak ere izanen dira eta gero segidan ikasen bisitare egiten alko dugu eta egun hortan Eta azar hori nagoita seian ejandugun bezala azken eguna izanen da. Eta hori bai bilguneko giran arazaldiko lauak egitegitan antzerki batekin Hor eta sortziko elkarteak aguntzako elkarte horrek antolatzen duena. Eta hori antzerki lari putinen guardasola bi antzazle profesionalak etoriko dira, Tolosa eta jamona gire. Eta asalde gozo baten basatzeko, badakigu uste itzen badirera, antzekia maite dutenak, eta segurki horki asalde gozo bat basatzeko nalko dugun, eta eskejak ere oin no, zoziko elkahtari horako egitali bat antolatzeagatik usta itzan eta egitalioktan. Hora, seki emanik egitarra hua, mir eskerak zuri michel? Ba, zuri eta entzulegu ziri ez lotsa etorri eta egitali horietat ez izte, eta ez da zuet dolu duko.